і служиш цій мамоні. І хоч писав ти святе письмо, не Бог палив твою свічу, а диявол. Я дивився на дивоглядну справу рук своїх і слухав той голос. І голос почав тихшати тихшати, і не докінчив звинувачення, а завмер на післові і зник. І тут я почув голос созонтова, який сказав, Прірва твориться тоді, коли людина перестає бачити біле білим, а чорне – чорним, а починає біле звати чорним, а чорне – білим. Любов називає ненавистю, а ненависть – любов'ю, тобто зневажає Божі заповіді, замінюючи їх своїми. Тоді й починається блюзнювання і блюзнірство. «Не бажай, щоб світ і краса його, і творення його пропали, коли сам пропадаєш». А молися за темних, які несуть у собі ніч, щоб перейшли у день, щоб прозріли для добра й любові вір, що краса світу – образ Божий у ньому, а почварність, тло, на якому він бачиться – нетривкість же краси тло, на якому пізнається вічність і я сидів задубіли, чітко і виразно прозвучали ці слова, цілком противажні між собою, Микитині і Созонтові. Але очі мої знову впали на Пересопницький Єванглії, я прошепотів. Хто тьма, а й буде тьмою, хто світло, світлом. Не бажає нічна птиця літати вдень, а птиця денна засинає із настанням пітьми. Для птиці нічної сонце місяць а для птиці денної сонце не місяць. Не пізнався б день, коли б не було ночі навпаки. Все дивно взаємозв'язане між собою дивною залежністю, все одне-одне отіняє і ояснює. В цьому істина не прірва, але дна тій істині розуму людському не знайти. Днобо Таїна Господня, і вона непізнаванна. Сказав Созонт, знай, що створене тобою добру у світі і є росток, який гряде із прогнилої плоті у майбутню прорість. Знай, що тлінь твоя викинута бути має, але без неї не проросте зерно, бо і тлінь твоя – творення Боже, як і світ» селі цих слів я й переконався, коли переглянув Пересопницький Євангеліє. У Пересопниці вже не було мені чого робити, і я повернувся до Житомира. Після того на довгі місяці зачинився від світу, пишучи цю книгу. Але перед цим попросив дозволу отця Григорія писати її не простим записом, а красно, з малюнками та орнаментами. Тобто я записував один із розділів на чорно, а тоді переписував красно, змальовуючи. І до мене повернувся творчий вогонь. Я не тільки писав цю новочасну Євангелію, але й багато і натхненно малював. Було тут зображення ока прірви, яке мені привиділося на Микитиному острові. Були тут мої співподорожани. Микита зі своїми учнями, Марта, Карлик Мусій, уломні і Почварні. Був тут уявний звір, що ніби жив у озері і пожирав кинуті йому жертви. Були берізки, осики на болоті, гадюки, купини, купи очерету, стовпі з хатою. Все-все, що бачило моє око і що в ньому затверділо в образах. Так само горів, творячи житомирське Євангеліє, учень Петро. Часом його відвідував, і ми вели довгі балачки на теми творення – Петро виявився тямковитим і вбирав мою науку, ніби пив. Зрештою учням його назвати годі. В мене на очах виростав справжній майстер. І от нарешті написав я свою книгу. І саме в цей час, в один погожий ранок, ще до ладу не прокинувшись, побачив я чи сон, чи видіння. Созон сказав би, що це був сон. А примарилося мені, що вирішив послухатися Симеона Микитиного учня і повернувся до ока прірви, щоб там, на острові, відбути до кінця дні свої. Вже перейшов болото і знову побачив загадкове і дивоглядне плесо чи озеро, чи завод, чи око.